і суворо глянув на домажира. Як же це розуміти, боярине? Ти ж казав, що цього парбка тут немає, га? Той витріщився на молодого в'язня, що рукою закривав очі від сонця. Але, їй богу, боярине, я нічого не знав про нього. Хто ж його сюди запроторив? Не знаю. Дмитро поклав руку на плече добрині. Хто тебе посадив у поруб? Доман. Він був старшим міської сторожі. «Доман?» – вигукнув до Мажир. «Він справді був старшим, але мені про тебе нічого не сказав. Я спитаю в нього. Я дізнаюся обов'язково». Тисіцьком було соромно перед Дмитром. І він щиро обурювався, хоча, коли б хотів, давно б міг заглянути в ями і пересвідчитися, сидить тут Добриня чи ні. «Доман – це той, що намовляв нас добровільно піддатися татарам?» «Так», – відповів Добриня. Отже, він тебе зустрів, опізнав і кинув у яму, щоб розквитатися за сутичку на Майдані. Так, мерзенний негідник. Мені пам'ятається, князь Михайло його самого був, посадив пором. Як же він опинився серед сторожі князя Володимира Рюриковича? А князь Володимир, коли сів у Києві після князя Михайла Всеволодовича, випустив його, як оце ми зараз випускаємо, і, знаючи його з давніх частів, взяв до себе на службу відповів Мажиро. Ось як, варто було б цим доманом побесідувати та дізнатися, що він за з погрози в голосі, сказав боярин Дмитро. Ну, це ми можемо зробити пізніше, а зараз, Добрини, поїдемо до мене. Хай бояри самі тут розбираються. Прибувши додому, Дмитро передусім повів Добриню у Челязницьку велику присадкувату будівлю, де знаходилися боярські служби та жила челядь. В кухні дихнуло гострим запахом хліба, що загнічувався у печі, та різної їжі, що годувалося для боярського столу. У Добрині затримчили ніздрі і зашуміло в голові від тих запахів, і йому коштувало чималих зусиль, щоб стримати себе і не попросити чого-небудь попоїсти. Дмитро не посадив його відразу до столу, а розсудив інакше. «Горпином!» Звернувся він до немолодої уже жінки, кухарки. «Ти бачиш цього парубка Добриню?» «Бачу, на ньому лиця немає, та й нужа видно з'їла. Звідки він? Щойно споробу, споробу, ой, лишенько, нещасний. Скільки намучився, настраждався? Немало. Вода гаряча є, чому б не було? Тоді скажи Никодиму, щоб наносив улазню. Хай постриже та покупає цього хлопця. А ти знайди для нього небудь з одягу». Та не, не доносків, а ліпшого. І щоб був по ньому. Степаню, здається, якраз підійде. А як покупається та одягнеться, нагодуй добре. Зрозуміла? Чому б не зрозуміти, хутко все зробимо. Дмитро схвально хитнув головою і глянув на Добриню. Зайдеш потім до мене. Дякую, боярине. Вийшовши після обіду на просторі боярський двір, Добриня побачив біля хоромів в оточенні матері та батьків Янку. Вона стояла спиною до нього і не помічала його. Усі були чимось схвильовані і в жваво розмовляли. Ніхто на нього не звертав уваги, аж поки боярин, вийшовши з дверей і спускаючись по сходах вниз, не загукав. — Швидше, хлопці, швидше, діло спішне, ходи-сиди. Добриня прискорив крок, відчуваючи, як сильніше забилося серце. Та як воно могло не забитися, коли Янка, швидко повернувшись до нього, раптом з несподіванки, скрикнула і почала бліднути. Тіло її напружилося по-дитячому, ніжна шийка витягнулася, а тонкі руки в білих бебряних рукавах стрипинулися, му, лобідині крила. Примітка, бебряних шовкових. Здавалося, вона от-от кинеться йому назустріч. Це помітили всі. Бояриня Анастасія почала червоніти від гніву. Очі її округлилися, стали злими. Микола і Степан переглянулися. Для них це була новина. Вони не вірили своїм очам. «Янка? їхня сестриця коза закохалася? І в кого? У смерда?» Вони випали очима, але мовчали. Дмитро заховав усмішку у вусах. «Що, не чекали гостя?» Я й сам признатися не чекав. Та трапилося сьогодні чудо. Упізнав його серед князівських в'язнів, яких ми випустили з поробу. А вам не сказав, щоб потішити несподіванкою. Міг би й сказати, буркнула невдоволено бояриня, і поглядом показала на Янку, що все ще не могла очамитися від потрясіння. Міг би й сказати. Добриня зупинився, мов би хтось штовхнув його у груди. Він не сподівався такої зустрічі. Він гадав, що ніхто не здогадається про ті взаємини, що склалися між молоденькою бояришнею і ним, про їхні почуття, що невисловені і неясні для них самих. А виходить, бояриня все помітила, все знає. Невже Янка їй сама розповіла? Чи нині мимовільно викрила себе, побачивши його? Під серцем у нього похололо. Він розумів яка прірвала лежить між ним і Янкою, смердом і донькою Боярина. Тут не тільки можна знову потрапити в яму, а й голови позбутися. Як же їм повестися? Що сказати? Всі дивилися на нього, і він не міг далі мовчати, тому, схиливши в поклоні голову, хрипко промовив, «Добрий день вам! Я радий всіх вас бачити при здоров'ї!» І, випроставшись, Проникливо глянув спочатку на Янку, а потім на Бояреню. Стояв перед ними схудлий, змарнілий, і не віддав, що від того виглядів і стрункішим, і молодшим, ніби мав не двадцять п'ять літ, а дев'ятнадцять чи двадцять. Йому до лиця був Степанів одяг, у який нарядила його кухарка. І в ньому він нічим не відрізнявся від боярських синів навпаки, вигравав у порівнянні з ними, бо був тонший у стані і ширший у плечах, а обличчя мав виразне різко окреслене мужнє, на якому особливо чітко відділялися під чорними розкриленими бровами розумні, людяно добрі, проникливі очі. Їх погляду не витримала навіть бояриня Анастасія.